Buyurur, bən ət-təbüküru bi-saləti fi-yəvmi qeym. Yəni, Buxarə bir əgər məsələn sübhəli olanda tutaq ki, vaxtı bilməyək, onda namazın vaxtını geciktirmək. Yəni, məsələn, <gülüyor> burada misal çəkək yəni, birdən hava tutulub, birdən hava əgər tutulubsa, Onda tutaq ki, məsələn, əsri lazımdır, çox geciktirmək. Əksinə, lazımdır biraz tez qılmaq. Tutaq ki, əvvəl vaxtında, məsələn. Aynında və ya, tutaq ki, həmsin zöhür. Zöhürü biraz geciktirə bilərsən, lakin əsri isə biraz tez qıla bilərsən onda. Əgər hava eləyər, məsələn, bu tür e, bilinmirsə, belə vaxtlardır, vəziyyətlərdə. Və burada... Əbənnə müəllifin də va səni gətirdik sallallahu əleyhi Bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, kim əsl namazını təhlil namazı onun əməli batıldır. Nə idi və batıl oldu? Və bu hədis kəsi bizim üçün fəqət başladır bütün əməlləri nə idi və başlanla özünün Allah bilir. Allah üçün burada gətirməkdir, məqsəl odur ki, yəni, taqşı birdən hava tutkun olsa, hətta öyrənən insan, öyrənə insan ki, hava həsələn dəyi, sağan əsələyir, ya, sağatın taqşı yoxdur, bilmək üçün əsr çıxsa, əməlləri batılıb bilərsən. Ona görə hələ vəziyyət olanda qoxduna. Yəni ki, əsr üçün qəza nəmək nədir? Əməli batılıb iləməkdir bütün əməlləri. Ona görə geciktirmə hələ vəziyyə Rasulullah rahimehullah burada vurur bəzə al azan ba'du dehab al Yəni vaxt. çıxandan sonra azan vermək məsələsi. Yəni təqsir namazın vaxtı çıxıb azan vermək olar. Yoxsa azan ancaq namaz vaxtı başındadır. Və burada rahimehullah Əbu Qasidənin uldaqsından rivayətli buyurur ki, "Bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və gedirdik səfərdə idik." və <gülüyor> elə oldu, oldu ki yatdılar və yatanda oyananda da gördülər ki artır günəşin kuaları görsənir yəni çıx namazı yəni gecişiblər yoxun olublar səfərdir Allah bilir bəzi döyüşləndir qayıbdır Allah bilir və, yəni gecişiblər namaza və rəsul sallallahu sallallahu sallallahu qalxır Və deyil ki, ey Bilal, <gülüyor> azam və ve Bilal azan verir və daşlamaz alıb hamayı namaz qılır. Və burada göstərir ki, yəni, bu xarəli və üçarə ki, geçkəndə azam verməyələr. Dəyir ki, bu, əgər, məsələn, cəmaat çıxsa, ta ki, cəmaat çoxdursa, həmçinin mərkəz yer ta ki, məkibdir. Aynında bu tür elərdə, ki, baxılır, bilməksin, hamı bilməksin ki, namazın vaxtı gəlir, bu tür elərdə azan. Azan verilməlidir. Amma əsələn, tək olsan, o sənə yani, vacibdir bunu verməkdir. Aynında üçün ki, azan eylandır. Eylan verməkdir ki, namazın vaxtı gəlir. Ələn, sən bilirsən, amma müstəhəb üçün verə bilərsən, azan verə bilərsən. Çünki azan verməyə səval bilirsiniz, nə öçüdür. Kiyamət günü yalnız şəhədə edirəcək, ki, o azan verirdi. Özəlçiklən, harada işsən azam verir ki, ancaq ümumi yerlərdə olanda, məhcid, mərkəz yerlərdə oradalar, geciksən də yaxşı da verəsən. O üçüncü cəmat gözləyirlər baxırlar, bilər namazın vaxtı girib. Aydınlə azan olub isən verməzsən irə bilərlər, namaz kimi və namazın vaxtı çıxar. Amma məsələn, bu təbii, o tür yerlərə ait və Peygamber səhəsində burada gecidirlər, küsur namazına <gülüyor> və göstərir ki, adam ver. və cəmağat da qazanı cəmağatla qırlar qılmaq olar cəmağatla adımdır, xüsusənli, adam çoxdursa cəmağatla qılmaq yaxşıdır əndi burada səbəb olub da, yatıblar əni, belə olsaydı günahlardı amma, əndi yatmaqdır və ya ağlın gedməkdir O, e, yaddan çıxmaq deyil, namazı bıraxmaq vücud, lafda ki, əsr də olsa. O, qorxudur. Yəni, o, oyaq olanda əsrı bıraxmaq kimi deyil. Aydın, bəyək. Və səra, Allah. <gülüyor> Başqa məsələlər ikisi, öyrə alsın canan dəstənə Allah, bəyəcəm.